Розділ 20. Тіло камінчика гріло усю всю кімнату. Центробіжна сила була настільки сильною, що ледь можна було рухатися. «Мммм!» – ривів я, відштовхуючись від тріснутого монітору. Ледь переліз по уламкам до наступного екрану. Не намагався рухати усе тіло зараз, треба було берегти сили. Доліз пальцями до краю монітору і натиснув кнопку вибору екранів. Це мій останній шанс. Керування навігацією лишалося в пам'яті. Ручний контроль мав кнопку, що припинила будь-яке обертання. Наразі це було дуже спокусливо, але ризикувати не можна. Паливне палуба повністю відкрита. Я скинув декілька баків, але не маю зеленого поняття про пошкодження, що їх могли мати сусідні ємності. Найменше, що я волів, це запускати двигуни, навіть ті найменші, що відповідали за коригування. Вивів екран центрифуга. Він моготів червоним і білим, і все ще обурюючись колотнечою, яка зчинилася з кораблем. Приглавши певні зусилля, я відмінив сигнал небезпеки, а потім перейшов в режим ручного керування. Там повелазила купа діалогів, типу Агов, не роби цього», але я їх усі повідміняв. Досить скоро я отримав прямий контроль над кабельними шпулями. Увімкнув максимальну швидкість розмотування. Кімната оберталася і вихлялася під дивними кутами, мої внутрішні вуха і очі задоволення від розбіжностей не утримували. Я це знав через те, що судно розділилося на дві половини, а це додало сум'яття силам, що діяла на мене в стороні. Та логікою тут не зарадиш. Я повернув голову і виблював на стіну. За декілька секунд сили змінилися кардинально. Додалося керування. Стало навіть менше за 1G. А все завдяки магії центробіжної математики. Сили, які ви відчуваєте в центрифузі, обернені до квадрату радіусу. Розмотуючи кабелі, я збільшував радіус з 20 метрів – половина довжини судна – до 75 метрів – відстань від сторонової до центру мас при повній довжині кабелів. Мені невідома потужність сил, з якими я мав справу раніше, проте наразі це лише 14-та частина того, що було. Знову можна було дихати. Все відчувалося догори другом. Центрифуга керувалася в ручному режимі, тож виконала точнісінько те, що я її просив, і нічого іншого. Розмотала троси. Жилий модуль не було повернуто всередину. Центробіжна сила відтискала все в бік прогони. Лабораторія стала для мене стелею, а опочивальня – горищем. Уяви немає, де я ручне керування обертанням жилого відсіку, і на пошуку часу немає. Наразі треба працювати головою донизу. Дістався шлюзу і відкрив люк. Всередині був безлад, але начхати. Розмотав зіжмаканий скафандр і від'єднав рукавиці. Надів їх. Повернувшись до сторонової, я виліз на пульт. Панелі керування були наразі низом. Сподіваюся, я не дуже пошкодив апаратуру. Став над тілом камінчика, обхопив панцир з обох боків і підняв. Добре, Боже. Поклав його назад. Якщо рухатиму його таким чином, то мені вилізе спина. Та підняти вийшло, нехай навіть ненадовго. Фунтів двісті заважив. Дякувати Богу, ми при половині гравітації. При повній там було б усі чотириста. Треба щось сильніше за руки, аби його сховати. Скинув рукавиці, стрибнув назад у шлюз і, попорпавшись, знайшов страхувальні повідці. Двома матузками обмотав панцир еріданця і піддав на плечі. Подер руки в декількох місцях, але з цим я розберуся пізніше. Застебнув повідці під паховими. Було незручно і некруто на вигляд, але руки звільнилися, і я міг перти його ногами. Обома руками дістався Люку в лабу і ухопився за першу сходинку драбини. Спочатку було не швидко. У Стерновій дребини не було, і чому б їй там бути? Кому б прийшло в голову перевернути все з ніг на голову? Плечі палали від болю. Це вам не підігнаний рюкзак з правильно розподіленим навантаженням. Це 200-фунтовий інопланетянин, що тримався на двох підвісах, які врізалися мені в ключицю. І доводилося лише сподіватися, що точка плавлення нейлону вища за температуру тіла камінчика. Я застогнав і скривився. Одна сходинка зараз раз допоки не влізу в лабу. Уперся во дві ногами і витяг ріданця за мотузки. В лабораторії було жахливо. Все лежало купами на стелі, наді мною лишалися стіл і стільці, бо їх було прикріплено болтами. Втім, делікатне обладнання не було розраховано на те, що буде ментилятися довкола як попкорн і піддаватися прискоренню 6 чи 7 джі. Лишалося здогадуватися, скільки всього було безнадійно зламано. Гравітація тут була меншою. Я ближче до центру обертання. Чим вище лізтиму, тим легше все ставатиме. Пручи Камінчика в упочивальню доводилося звільняти дорогу від лабораторного начиння. За хвилину повторю болючий підйом. Сили наразі менше, та мені все ще болить. І знову скориставшись одвірком як опорою, я затягнув інопланетянина в кімнату. Моя крихітна половина приміщення ледь не мала місце для нас обох. Камінчикова половина була в такому самому безладі, як і лаба. Його верстак не був прикручений до підлоги, тож наразі опинився на стелі. Я протяг його стелею і дістався до мого ліжка. Це зручне місце, аби дістатися шлюзу, що вів до зони еріданця. Люк шлюзу з мого боку виявився відчиненим. Він через нього пройшов, аби врятувати мене. «Чувачі, навіщо ти це зробив?» – бурчав я. Він міг лишити мене помирати. Так і мав насправді вчинити. Центробіжну силу він би витримав, без варіантів. Він міг, не поспішаючи, щось винайти і перебрати на себе контроль за кораблем. «Так, я знаю, що він путний хлопака, що врятував мені життя, але ж це не про нас. Йому планету треба рятувати. Навіщо ризикувати життям і всією місією заради мене? Люк шлюзу не діставав стелі, тому довелося пограти в підлога целава, аби залізти в нього. Підстрибнув зі своєї куйки до шлюзу, а потім скористався мотузками, аби затягнути і еріданця. Почав вже спускатися, аж як побачив панель керування шлюзом. Чи краще сказати, побачив зламану коробочку, яка колись була пультом. «Та годі вже!» – заволав я. Пульти знаходилися з обох боків, аби я чи камінчик могли ними при потребі скористатися. Та наразі мій було знищено, певно розчавлено чимось важким, що літало тут під час хаосу. Мені треба доправити його назад в атмосферу Ерідану, але як? В голову прийшла ідея. Погана ідея. У шлюзовій камері був клапан, який давав змогу впускати атмосферу камінчика на мою сторону. Він був призначений для дуже особливих крайніх випадків. Я ні при яких умовах не міг би зайти на його половину. Я точно не витримаю його умов, а мій скафандр буде розчаблений як виноградину. На мою половину міг заходити аріданець у своїй кулі-скафандрі. Я глянув на важель у шлюзі. Я глянув на люк шлюза у моїй спальні і на його кремальєру. Знову на важель і знову на люк. Напружив м'язи і подумки порахував до трьох. Потягнув важель і відстрибнув на свою половину. Гарячий, немов мов полем'я, а м'як заповнив шлюз і опочивальню. Я ляснув шлюзом позаду і затягнув кремаль я чув шипіння з іншого боку, та нічого не бачив. Можливо, більше ніколи не бачитиму. Очі пекло, немов полум'ям. В легенях, немов танцювали тисячі ножів. Шкіра уніміла по всьому лівому боці. А мій ніс, забудьте про нього. Сморід був такий сильний, що нюх мені просто відмовив. Горло повністю розпухло. Моє тіло не бажало мати справу за м'яком. «Комп'ютер!» – хрипів я. Хотілося померти. Боліло усюди. Я вліз у власну койку. Допоможіть! Прохрипів я. «Численні ушкодження», – озвався комп'ютер. «Надмірне слизове ділення з очей, кров довкола рота, опіки другого ступеню, розлад дихання, висновок консіліуму, інтубувати». Велика подяка механічним рукам, що без проблем працювали у такому положенні. Вони ухопили мене і жорстоко запхнули щось у горло. На здоровій руці відчув укол. «Крапельниця і заспокійлива», – доповів комп'ютер. «А потім мене вимкнуло, як вимокачем». Я прокинувся під медичним приладдям і болом. На обличчі киснева маска, в правій руці крапельниця, ліва забинтована від зап'ястку до плеча. Вона боліла, як капець. Все інше теж пекло, особливо очі. Але, як мінімум, я міг бачити. Це вже добре. Комп'ютер, – прохрипів, – як довго я був без свідомості. Непритомність тривала 6 годин 17 хвилин. Зробив глибокий вдих. Легені почувалися так, немов були вкриті смолою. Можливо, флегма чи ще якийсь лис. Глянув на яріданську половину. Камінчик лежав там, де я його залишив у шлюзі. Як зрозуміти, що яріданин помер? Коли він спить, то всі рухи так само припиняються. Очевидно, що стається те саме, коли вони помирають. На правому вказівному пальці виявився пульсоксиметр. «Комп'ю...» – гурло здавило кашлем. «Комп'ютер, скільки в мене кисню в крові?» 91%. один відсоток». «Мені є чим зайнятися». Зняв маску і сів у ліжку. Замодана рука боліла при кожному русі. Познімав з тіла різні предмети. Стиси рости з ліву руку. Вона працювала. М'язи лише трохи турбували. Мене обвіяло швидким подихом дуже гарячого аміаку під дуже великим тиском. Скоріше за все в мене хімічні опіки, очей і легень. І звичайний опік руки. Ліва сторона тіла була обпечена. 29 атмосфер при 210 градусах Цельсія. Більше 400 за Фаренгейтом. Напевно, вибух гранати відчувається десь так само. Зауваження, чистою вдачою є той факт, що ми не врізалися в планету, поки корабель був без керування. Гейл Мері або вийшла на стабільну орбіту, або повністю покинула поле тяжіння Адріану. Я строснув головою. Кількість енергії, що лежить в моїх паливних баках, насправді приголомшує. Тобто я навіть не знаю, чи знаходжуся зараз поблизу планети. Нічого собі. Мені пощастило лишитися живим. По-іншому і не скажеш. Все, що я робитиму після цього, є подарунком Всесвіту. Відійшов від ліжка і став біля шлюзу. Гравітації була половина, і все лишалось перевернутим з ніг на голову. Що можна зробити для камінчика? Я сів на підлогу навпроти його тіла. Приклав руку до стінки шлюзу. Жест був дуже мелодраматичним, тому я швидко її прибрав. Отже, я дуже поверхнево знайомий з біологією еріданців. Це не робить з мене лікаря. Взяв планшети, почав гортати по різним документам, що їх пано записував за цей час. Все, що він розповідав, я не запам'ятав, але робив докладні записи. Отримавши ряд ушкоджень, тіло ріданця вимикається, аби спробувати все полагодити зараз. Я сподіваюся, маленькі клітини Камінчика наразі роблять свою справу. І хочеться вірити, що вони знають, як полагодити втрати завдані перше – падінням тиску до 1,29 від того, при якому він розвивався – Друге – раптово піддатися масовому впливу кисню. Третє – перебування при температурі мінус 200 градусів. Я відкинув турботу і повернувся до записів. Ага, ось. Ось що я шукав. Капіляри в радіаторі його панциру призначені для розкислення металевих сплавів. Система кровообігу прокачує його засновано на ртуті кров через ці канали, а поверху проходить повітря. В умовах атмосфери ріду, де повністю відсутній кисень, така система має сенс. В наших це була б бочка з порохом. Маса кисню просто проходить по розпеченим металевим трубкам і не товще людської волосини. Вони палатимуть. Дим від цього я і бачив над камінчиковими вентканалами. Його радіатор у прямому сенсі був у вогні. Ісуса! Орган має бути переповнений попелом і іншими продуктами згоряння. Капіляри, певно, забиті оксидами, що руйнує провідність тепла. Дідько оксиди є ізоляторами. Найгірший варіант з можливих. Гаразд. Якщо він мертвий, то він мертвий. Гірше вже не буде. Але якщо живий, то я маю допомогти. Немає причини не спробувати. Але що ж вдіяти? Так, багато тиску. Так, багато температур. Так, багато змішаного повітря. Треба за всім слідкувати. Моє середовище – середовище Камінчика, а тепер ще й Адріанське середовище для розмноження астрофайів. Але спочатку гравітація. Мене забембило жити в пригодах Песейдону. Час здати цьому кораблеві лад. Спустився, так би мовити, вниз до стернової. Центральний екран зламано, але інші працюють. Вони все одно взаємозамінні. Коли матимуть час, треба буде замінити його на новий. Викликав екран центрифуга і трохи покоприсався в коруванні. Нарешті відшукав ручний контроль обороту жилого відсіку. Він був прихований доволі глибоко. Я радий, що не знайшов його під час кризи. Наказав повернутися житловому відсіку. Дуже-дуже повільно. Виставив один градус на секунду. Знадобиться три хвилини для повного оберту. З лаби доносилося багатько бамкання, бумкання і дзеринчання. Це мене не входило. Я мав знати, що камінчик не отримає ще більше ушкоджень. Таке повільне обертання повинно змусити його тіло повільно зіслизнути за зі склепіння шлюзу, потім по стіні і так до підлоги. Такий план, власне. Коли обертання завершилося, все навколо знову відчувалося нормальним, незважаючи навіть на половинну силу тяжіння. Спустився вниз, у опочувальню, аби перевірити, як там камінчик. Він тепер лежав на підлозі шлюзу. На лівому боці. Добре. Скоріше за все, з'їхав, і не впав. Я справді хотів попрацювати над інопланетянином, але треба впевнитися, що пригода, яка мала його не вбила, була недеремною. Дістав з корабельного шлюзу контейнер зі зразками. Якщо щиро, то не дарма там його було полишено. Від раптово шалених прискорень його врятував скафандр, що накрив собою контейнер. Камінчик завбачливо помістив індикатори на пристрій, щоб можна було слідкувати за температурою і тиском всередині. Це були аналогові пристрої з циферблатом, засновані на шістковій нумерації еріданців. Я на них свого часу не дивився досить, для того, щоб мати змогу перекласти. Всередині трималася температура мінус 51 за Цельсієм і тиск 0,2 атмосферного. А дані попередньої спектрометрії дозволяли мати уявлення про склад атмосфери всередині. Отже, саме такі умови мені потрібно відтворити. Переглянув рештки лабораторії. Це було не швидко, бо я ледь міг лівою рукою користуватися. Але нею можна було згрібати щось у бік. А от з підйомом важкого доведеться почекати. Відшукав вакуумну камеру з мінімальними ушкодженнями. Це була скляна ємність у формі барабану діаметром один фут. Тріщину заклеїв епоксидкою і перевірив герметичність. Вона зберегла здатність тримати вакуум при відкачаному повітрі. Якщо може тримати вакуум, то 0.2 атмосфери теж втримає. Поклав всередину контейнер зі зразками. Ячик з хімічним приладдям лишався надійно прикріпленим до стіни. Відкрив. Природнє всередині все перемішалося, проте більшість речей лишалась неушкодженими. Я взяв маленьку пробірку з земними астрофагами. Грам мікроорганізмів мав використовуватися для тестових потреб. За потреби я завжди міг узяти більше. Просто перерізати одну з внутрішніх ліній охолодження, заповнену астрофагами. Але прямо зараз такої потреби не було. Зразок знаходився у олійному розчині на дні пробірки. Відкрив пробірку і увібрав речовину ватним тампоном. Цей грам астрофагів містить 100 трильйонів джоулів енергії. Краще про це не думати. Я розмазав астрофагів по внутрішній поверхні вакуумної камери і лишив тампон біля контейнеру зі зразками. Відкачав повітря з неї. Хімічні запаси містили декілька невеличких балонів з газами. Добре, що сталеві циліндри міцні і витримали сеанс космічного пінболу, через який ми нещодавно пройшли. Через бажання відтворити атмосферу Адріану я за допомогою Ніпіля у скляному циліндрі вакуумної камери додав гази по черзі. Впустив туди діоксид вуглецю, метан і навіть аргон. Останній не мав бути важливим, це благородний газ, що не вступає в реакції. Та проксенон я був тієї самої думки і, як виявилося, помилявся. Можливості охолодити повітря до мінус 50 не було, тож доводилося сподіватися, що життя всередині може витримати земну кімнатну температуру. Як тільки закінчив додавати аргон, то почув клацання. Це пристрій. Як і було запроєктовано камінчиком, маленькі клапани всередині відкрилися, як тільки зовнішній тиск зрівнявся з тиском висотної зони розмноження астрофагів на Адріані. Добрий старий камінчик. Найкращий інженер, якого я коли-небудь зустрічав. Гаразд, я убезпечив зразок настільки, наскільки зміг. Тиск і склад атмосфери були максимально наближеними до реальних, а ще й купа астрофагів на закуску. Якщо там є хоч якісь мікроскопічні хижаки, вони будуть у хорошій формі». Витер брови перебинтованою рукою і миттєво про це пошкодував. Аж скрутився від болю. «Невже це так важко, Рейленде?» – гарчав я сам до себе. «Не користуйся опеченою рукою». Поліз драбиною до опочивальні. «Комп'ютери, знеболювальне!» Рука опустилася, простягнувши мені паперовий стаканчик з двома таблетками і стакан води. Ковднув їх, навіть не глянувши, що то було. Глянув на свого друга і спробував скласти план. Відтоді, як Камінчика було запхнуто у його шлюз, пройшов день, а він ще не вирушився. Та часу я не втрачав. В режимі схибленого вченого я займався наукою та винахідництвом. Створювати гаджети було типу сильною стороною аріданця, проте я теж не пас задніх. Я обмірковував різні підходи, та врешті-решт це ж певно треба дозволити тілу Камінчика лікувати себе самостійно, як мого довше. Мені людина оперувати було б не то не кажучи вже про інопланетянина. Його тіло знає, що робити». Потрібно просто дозволити йому це. Та це не означає, що я маю сидіти, склавши руки. Я маю здогадуватися, що відбувається. І якщо я помиляюся, то моя ідея щодо лікування йому не зашкодить. Прямо зараз його охолоджувальний орган забитий попилом і побічними продуктами згорання. Тож, скоріше за все, вони не працюють, як треба. Тіло буде позбавлятися цього дуже довго, якщо він взагалі живий. Можливо, занадто довго. Чи зможу я допомогти? Руки тримали коробку, п'ять із шести сторін якої були закриті, а одна відкрита. Стінки були зі сталі товщиною 4 дюйми. Для ремонту станка довелося витратити цілий день, проте після налагодження виготовити таку коробку було розплюнути. Всередині містився дуже потужний повітряний насос. І все. Я міг створювати досить потужний струмінь повітря. Під час перевірки в лабораторії з відстані 1 фут він пробив отвір у алюмінієвій пластині товщиною 1 міліметр. Тобто вона направду працювала. Хотілося б мені стверджувати, що я геній, який виготовив це з підручних засобів. Та, направду, я приклав руки лише до корпусу. Насос було дістано з балону високого тиску. А ще в корпусі містилися батарея, камера, пара крокових двигунів і дриль. Всі ці речі мені знадобляться для втілення плану. Так Таксяк розгріб лабораторію. Більшість обладнання зламана, проте дещо можна ще полагодити. Я перейшов на інший бік столу, де тривав ще один експеримент. В мене лишалася маленька частинка ксеноніту, рештки виробництва 200 тисяч ланок у цепу. Щедрою порцією епоксидки її було приклеєно до сточеного ствердла. Воно вже годину, як твердло. Має бути готовим. Узяв свердло, і ксеноніт лишився на ньому. З усієї сили спробував його розірвати. Не вийшло. Кивнув і посміхнувся. Має спрацювати. Провів ще декілька тестів з коробкою. Пульт дистанційного керування моторами працював непогано. Насправді, це був не справжній пульт дистанційного керування. Всього лише декілька перемикачів, приєднаних до пластикової кришки контейнера. Проводив від перемикачів, я пропустив через тонкий отвір у сталі, який, в свою чергу, заліпив смолою. Звідси я міг вмикати і вимикати будь-який компонент. Це і був мій пульт. Доводилося лише сподіватися на те, що мотор витримає високу температуру і аміак. Я приніс усе до опочивальні і приготував епоксидку. Розмішав компоненти і наніс їх на торець відкритого боку корпусу. Притиснув коробку до стіни шлюзу і натис. Так простояв 10 хвилин, тримаючи її на місці. Можна було примотати її, поки смола не затвердіє, але мені був потрібен, направду, міцний шоу. Людські руки – кращий інструмент за будь які з наразі доступних. Сторожко відпустив і чекав падіння. Його не сталося. Потерігав коробку кілька разів, та вона здавалася досить надійно прикріпленою. Смола твердла 15 хвилин, але я дав усю годину для повної реакції. Повернувся до лаби. Я ж можу, так? Глянемо, що відбувається у моєму маленькому чужопланетному тераріумі. Нічого особливо там не відбувалося. Навіть не знаю, чого очікувати. По камері мали носитися невеличкі літаючі тарілочки. На жаль, циліндр виглядав так само, як і раніше. Контейнер зі зразками стояв на тому самому місці. Мазок астрофагів був таким самим. Ватний тампон був... Чекай! Я сповз на стілець. Нагнувся до камери. Тампон змінився. На дещіцю. Став пухнастішим. Леле, можливо, там є щось, на що варто глянути? Треба лише поставити зразок під мікроскоп. Йой! До мене щойно дійшло. Я ніяк не міг узяти зразок. Я повністю пропустив цей момент. Ідіот! Ляснув себе по лобі. Потер очі. Через біль та дію знеболювального ставало важко зосередитись. А ще втома. Одноріч я засвоїв ще з останніх класів школи. Коли ти тупиш через утому, прийми те, що ти тупиш через утому. Не намагайся вирішити проблему прямо зараз. Переді мною герметична камера, в яку мені треба заглянути. Я розберуся пізніше. Дістав планшет і сфотографував камеру. Наукове правило номер один. Якщо щось раптово змінюється, задокументуй це. Щоб вчинити ще науковіше, я навів веб-камеру і налаштував програму так, щоб швидкість зйомки була один кадр на секунду. Якщо щось відбувається повільно, я маю це знати. Пішов до стернової. Де ми, дідько, знаходимося? Покуперсався на панелі навігації і зрозумів, що ми все ще на орбіті. На стабільній орбіті, хоча з часом вона зголапсує. Я провів діагностику бортових систем. Корабель виявився у непоганому стані, хоча й близько не був розрахований на те, через що пройшов. Обох скинутих паливних баків вже не було помітно, хоча решта сім були у добрій формі. По результатам перевірки обшивки подекуди були виявлені тріщини, але всі у внутрішніх частинах, жодна не виходила назовні, і це добре. Я не хотів, щоб у мої острофаги знову помітили Адріан. Одна з мікропробоїн підсвічувалася червоним. Глянув ближче. Місце пробоїни викликало у комп'ютера стурбованість, переборка між паливними боками і краєм герметичної зони. Його стурбованість я можу зрозуміти. Вказана переборка розташована нижче тієї комори, що під упочивальню, і вона відділяє жилий об'єм від паливних баків. Треба глянути. Камінчик все ще не ворушився. Не здивований. Сталева коробочка лишалася на місці. Скоріше за все, нею можна було скористатися, але я вирішив почекати до кінця години. Відкрив кришку, що відкривала лаз до комори, витягнув купу пакунків і коробок, прихопивши ліхтарик і набор інструментів, поліз у середину. Було тіснувате, висота лише три фути. Довелося повзати добрячих 20 хвилин, поки вдалося відшукати тріщину. І то її вдалося помітити лише по невеликому гурбку льоду, що намерз довкола. Повітря, що виходило назовні, охолоджувалося до дуже низьких температур дуже швидко. Фактично цей лід допоміг зменшити витік. Але великої ролі це не грало. Тріщина була такою незначною, що могла стати проблемою лише через багато тижнів. Та й корабель, скоріше за все, має чималі запаси кисню. Очевидячки, не було жодної причини лишати все, як є. Наніс щедру порцію епоксидки на металову пластину і заклеїв тріщину. Тримати було потрібно більше п'яти хвилин. Колись мала холодна то твердіє довше, а завдяки тріщині там була температура нижче нуля. Подумав над тим, щоб принести з лаби клеєвий пістолет, та це вже забагато мороки. Просто триматиму латко довше, знадобилося хвилин п'ятнадцять. Вертаючись, я сичав увесь час. Рука боліла нонстоп. Постійно пекла. Пройшло менше години, та таблетки перестали діяти. «Комп'ютере, знеболюючи!» «Додаткова доза буде доступною за три години чотири хвилини!» Скривився. «Комп'ютере, котра година?» «19.00, стандартний московський час». «Комп'ютере, перестав час на 23.00, стандартний московський». «Налаштування часу виконане». «Комп'ютере, знеболюючи!» Рука пристягнула упаковку таблеток і води. «Ковтнув». Що за дебільна система? Стронавтам довіряють врятування світу, але не довіряють контроль за дозами знеболу. Тупо. Добре, пройшло вже досить часу. Варто повернутися до коробки. По-перше, мені треба просвердлити отвір у ксеноніті. Саме тут починається капець, якщо все піде не так. Основна ідея полягала в тому, щоб присвердлити отвір у ксеноніті щоб коробка витримала тиск. Але ніхто не знає, як вона піде. Коробка може бути не досить герметичною. Я надів медичну кисневу маску і захист очей. Якщо утвориться реактивний викид перегрітого аміаку високого тиску, то мені треба при цьому якось вціліти. Загоді я приготував металевий штир, щось на кшталт шпильки, радіус якої був трохи більшим за радіус свердла, яке знаходиться в сталевій коробці. Тримав шпильку і молоток на поготові. Якщо через тиск коробка відлетить, я заб'ю шпильку у отвір і буду сподіватися, що вона витримає. Звісно, тиск може не зірвати коробку повністю. Аміак може прорватися біля стиків чи на межі клею. В такому разі я зіб'ю коробку молотком і зажену шпильку. Так, це дуже небезпечно, але я просто не впевнений, що камінчик виживе без допомоги. Можливо, емоції в мене переважають над раціональністю. Ну і що з того? Стиснув шпильку і молоток. Потім увімкнув дріль. Щоб свердло пройшло, ксеноніт знадобилося стільки часу, що я вже не тільки заспокоївся, але й знудився. Там всього один сантиметр, але це як пробувати просвердлити алмаз. Мені пощастило, що свердло виявилось достатньо твердим, аби хоч щось зробити. Камера всередині показувала повільний, але рівномірний прогрес. На відміну від свердління металу чи деревини, це було схоже на роботу зі склом. Ксаноніт відпадав крихтами і шматочками. Наразі свердло вийшло з іншого боку і миттєво під тиском відлетіло назад, деформувавши стінку коробки. З лухим свистом її заповнила атмосфера ерідану. Я стиснув повіки, але за декілька секунд розтиснув їх знову. Якби коробка вибухнула, то це б вже сталося. Мій клей тримав. Поки що тримав. Видихнув з полегшенням. Та маску з окулярами ще не знімав. Ніколи не знаєш, коли шоу трісне. Перевірити екран камери. Для цього треба акуратно націлитись. Тож моє розумне рішення про те, щоб камера могла... Картинка зникла. Біль в зап'ястку перемогла, і я забрав її. Ага, ще б так. Веб-камери розраховані на умови 210 градусів Цельсія і 29 атмосфер. А моя сталева коробка дуже сталева. Сталь чудово проводить тепло. Тепер навіть торкнутися її не можна. Така гаряча. Я все ще туплю. Спочатку контейнер зі зразками з Адріану. Тепер це. Треба поспати, та камінчик важливіший. Тупінг хоча б не є постійним станом. Я рухатимуся далі. Знаю, що не треба, але я занадто туплю, щоб брати це у розрахунок. Так, камера здохла. Я не можу бачити, що відбувається в коробці, але камінчика я бачу, бо ж ксеноніт прозорий. «Маю працювати з тим, що під рукою». Овімкнув насос високого тиску. Він все ще працював, як мінімум гудів. Він мав викидати струмінь дуже стиснутого повітря в бік ріданця. При 29 атмосферах повітря поводить себе майже як вода. Ним справді можна зносити предмети, але м'як прозорий, тож я поняття не маю, куди він струменить. Підлаштував кут струменю за допомогою серво -двигунів. Чи вони працюють? Поняття не маю. Насос настільки гучний, що я зовсім не чую шум моторів. Поворушив вправо і вліво, потроху вниз і вгору за певною схемою. Нарешті щось помітив. Один із важелів в шлюзі трохи дрежав. Я навів струмінь на нього. Він відхилився назад на пару дюймів. Є! Тепер я знаю, куди він направлений. Помитикував і направив на вентотвори панциру чужинця. Нічого не сталося, тож я поводив вперед-назад, вгору і вниз, як по квадратам мапи, і отримав результат. Йой, що це був за результат? Я намацав точку G. Раптом вентиляція панциру і ріданця виплюнула чорний дим, Твердий пили і рештки, що накопичилися, коли він палав. Це дуже задовольняло. Немов стиснутим повітрям, чистиш старий комп'ютер. Я ворушив струменням, намагаючись проходити канал за каналом. Останні в черзі не демонстрували такого ефекту, як перші. Підозрюю, що всі вони вели до одного органу, як ніс і роту людей, численні отвори для безпеки та надійності. За декілька хвилин попіл перестав виходити. Я вимкнув насос. Що ж, приятелю? Я зробив все, що міг. Хочеться сподіватися, що зрештою ти справишся сам. Решту дня я займався вторинними і третинними ящиками для зберігання. Я приклеював їх поверх мого пристрою. Тепер атмосфері Рідану доведеться пробити три шари герметизації, щоб дістатися мого відсіку. Це було важливо зробити. Я сподіваюся, камінчик очуніє.